onnan nézem a fókuszba, a centrumba mindig egy fogalom kerül, kétnyelvűség. Talán ennek lehetett első állomása az a kétnyelvű, szlovén-magyar földrajzi fogalomtár, amely a szakdolgozata volt. Ez a kétnyelvűség izgatja a 20. századi magyar irodalomban. Eszterházi Péternél, Tolnai Ottónál, Nádas Péternél, Balázs Attilánál, sokaknál még. Azaz a magyar irodalom a más nyelven, más közegben, idegen nyelvítérben szólal meg, hat-e, hogyan hat a művekre. Mert hogy az mindig egy rejtélyes viszony, ami az írót egy idegen kulturális közegben jelenti. Ezzel foglalkozó doktori diszertációja, mely aztán egy év múlva könyv alakban is megjelent. Kulturális intarziák, ahogy monográfiája címe is jelzi. Vendégünk Rudas Jutka, vele beszélgetünk a 20. századi magyar irodalom komparatív ö, aspektusáról, fordítási lehetőségekről, kétnyelvűségről, és közben az általa választott zenék szólnak majd, amelyekről szintén szó esik. Tehát vendégünk Rudas Jutka, tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Halló, halló. Halló. Halló. Halló. Nem találkoztunk élőbe, de én mondanám, hogy tegeződjünk így a... Jó. Jó, nagyon jó, nagy jó. szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy itt vagy. És akkor rögtön hagyd kezdem majd hogy tegnap költészetnapja volt, és láttam, hogy megosztottad a Facebook oldaladon Tolnai egy versét. Tolnai Ittó számodra egy nagyon-nagyon fontos, lírikus, egy fontos személy, és hogy mit jelent számodra az a líra, akár amit tolna akár mit jelent számodra a líra, magyar nyelven szól, szlovén nyelven szól, Uh -huh. Tehát igen, tegnap megosztottam egy verset Tolnai Ottótól, Tehát Tolnai Ottó szövegeinek az ereje a repedésekben mutatkozik meg. És ebben, ezekben a repedésekben benne van az jugoszláv kultúranak a gazdag tapasztalata. És és ez egy közös emlékeken alapul. És ez a történelmi multikulturális bázis a maga burjázó szövegényeségével engem mindig elkápráztat. És uh, politikájának uh, ugyanis magyar a hagyománya, de, de a magyar uh, kultúra keretei között létrejött karaktere pedig természeténél fogva a kultúra közé. És ez a kultúra közisége az, ami, ami engem nagyon megfog a művészetében. Imádom olvasni a Líráját, de imádom olvasni a szövegeit is. Ez a prózai szövegeit is. Hát én is elfogult vagyok Tolnai Ottoval, és azt gondolom, hogy majd később beszélgetünk arról, hogy milyen izgalmasan alakulnak azok a számodra fontos szerzők, akik csak valahogy egy gyújtópontba kerülnek. Ez a kétnyelvűség ugye számodra tényleg egy nagyon fontos alap, és akkor ezt nem is mondom, de... Karlsruéban születtél, de Igen. Lendva, Maribor, Magyarországi Igen. erős kötődések, de közben ott van ez a másik nyelvűség, és akkor először nézzük ennek a, talán a személyes részét, a, a rád vonatkozót, hogy ebben a két nyelvűségben, amit nagyon sokszor meg is írsz, ebben te hogy mozogsz? Hiszen kétnyelvű iskolában tanítottál, fontos volt, hogy kétnyelven jelenjen meg ez az általam említett földrajzi fogalom, gyűjtemény. Uh -huh. tehát hogy mi van uh -huh. nálad ezzel a kétnyelvűséggel? Tehát ez a kétnyelvűség lételemmel vált, tehát születésentől kezdve. Tehát igaz, Németországban születtem, tehát ott apám vendégmunkás volt, anyukám pedig babázott, és amikor én megszülettem, akkor az orvos úgy köszönt tőle a kórházban, hogy na hát akkor jövőre találkozunk, anyu csodálkozva nézte, mit jelent ez, miért gondolja ezt, mire ő azt mondta, hát a jugóknál ez így megy minden évben egy daba, és igaz is így volt, rá egy évre megfületett a húgom, és, és akkor anyukám azt mondta, hogy Slusz vége, hazamegyünk, vége Németországnak, és akkor Lendvára költöztünk, és, és itt a Lendva kétnyelvű terület, és én itt jártam általános iskola, kétnyelvű általános iskolába, mi úgy mondjuk, hogy kétnyelvű, nem két tannyelvű és kétnyelvű középiskolába, na és ez az a millió ö, ö, volt az, vagy ez az a millió, ez a kétnyelv, ez a két kultúra az, ami teljesen meghatározta az életemet. Az nagyon izgalmas minden tekintetben ez a kétnyelvűség, nem csak a nyelv szempontjából politikum, földrajziság és egyebek, de van-e a kettő között, tehát hogy ezek milyen viszonyban vannak egymással, ezek abszolút harmonikusan egymás mellett élnek, vagy van egy első nyelv, meg van egy második nyelv? Hát tökéletes két nyelvűség nem létezik, mindig az egyik nyelv egy kicsit erősebb, vagy dominánsabb, de különböző téren. Például lehet, hogy az én nyelvem az irodalom szempontjából egy kicsit erősebb a... Tehát, hogy, hogy a magyarban erősebb vagyok, ha írok irodalomból, igen, és az élet más területén pedig szlovénban, vagy a szlovén nyelven. Úgyhogy... Én egy ilyen nagyon exivalens, egyenlő kétnyelvűséget nem, nem ismerek. Tehát Bi mindig, mindig valami egy kicsit erősebb. Világos persze, de hogy így igazából az irodalomra voltam kíváncsi, ahol azért a, a magyar a dominánsabb nyelv. Igen, igen, a magyar a domináns, viszont... A szlovén irodalommal is foglalkozom, úgyhogy ezek a nyelvi panorámák, ez a szellemi horizont kontextusából gondolkodom és, és írok, és, és hát ez az életfilozófiám is. Ezért foglalkoztat nagyon a fordítás. A fordítás, mint kulturális praxis, mert én úgy gondolom, hogy amikor fordítunk, akkor, akkor nem csak nyelvet fordítunk, hanem kultúrát is. És a fordítás, mint a szöveg kulturális megismerése az, ami engem nagyon érdekel és ellemzem a magyar szövegeket szlovénul és fordítva, úgyhogy ebbe is benne van ez a, ennek a két nyelvnek a, a, a vonzalma. És hát gondolom, hogy ez vitte el odáig, hogy nagyon korán elkezdtél abbal foglalkozni, hogy tényleg mi történik a, a szerzővel, mi történik a szöveggel, amikor bekerül, hát nem is az idegent használnám, bár szoktad használni, de bekerül egy más nyelvi, egy más történelmi kultúrába. Igen, tehát mindig foglalkoztat az, hogyha egy, egy szöveg bekerül egy másik kulturális közegbe. Tehát természetesen a fordítások révén, ugye? És, és ezeknek milyen lesz akkor az értelmezése, milyen lesz az elemzése, milyen lesz a megközelítése a másik kultúrában és egy másik nyelven? Erről fogunk beszélgetni, de szerintem elképesztően izgalmas zenéket hoztál, amiről majd remélem, hogy lesz időnk beszélgetni. És tudom azt, hogy Pavarotti az egy nagy-nagy kedvenced, tehát vele, vagy az ő előadásában Puccini Turandotjából egy részlet hangzik el. Budasjutkával beszélgetünk tovább, Pucsini Turandottya után. A doktori diszertációt, hát annak most már legalább 15 éve az Eszterházi Péter nyelvi szövegkörnyezetéről szólt a Szellemfinom Játéka, már a címét is szerettem, mert annyira előhozta azt, hogy maga Eszterházi Péter milyen. A, azt ő többször mondta, és te is idézed, hogy Szlovénia az egyetlen, ahol velem csak jó történt, mondta Eszterházi Péter. Mm. És hogyha egy picit arról beszélnél, hogy mi volt az első Eszterházi könyv, amit te olvastál meg, hogy mikor találkoztál vele, hiszen ti aztán jóba lettetek, sokat találkoztatok. Tehát mik voltak azok az első nagyon szubjektív benyomások, vagy a találkozásotok? Mm. Tehát én egyetemista koromban találkoztam esterházi szövegeivel, és pedig az első könyvben, amit olvastam, az a függő volt. A függő. Tehát egy mondat, fogalmam nem volt, hogy mit olvasok. Abszolút semmit nem értettem belőle. De éreztem, hogy itt van valami olyan erő ebben a szövegben, ennek a szövegnek olyan erős a nyelvi konnotációja nyelve, és, és ebben a nyelvben az erotika, pedig sem erotika és tárjában nem erotikus, viszont a nyelve annyira vonzó volt, hogy vagy egyszerűen, kétszer is elolvastam egymás után, na utána elolvastam az értelmezéseket, akkor már tudtam, hogy miről, miről szól, hogy mi ez, mi ez a modern politika, és akkor elkezdtem Eszterházat olvasni. Tehát éjjel-nappal csak eszterházat olvastam, és uh, amikor uh, ide kerültem az egyetemre, 99 ben akkor uh, tehát be kellett iratkoznom a doktori iskolába. És akkor két opció volt, hogy uh, vagy Budapestre iratkozok be, vagy Pécsre, azért, mert, uh, uh, mert ez volt legközelebb. Tehát ez a két hely volt nekem legközelebb. És uh, hát történt az, hogy hogy Pécsre kirándultunk mi 1999. áprilisában, amikor ö, ö, én tanársegéd voltam, és akkor kellett beiratkoznom a doktori iskolába, és ö, színházba kellett mennünk, és a hallgatók azt mondják, hogy tanárnő, itt van Eszterházi Péter, ma lesz a Harmonia Celestis ős bemutatója az Áfriumban. Hú, mondom, hát én nem megyek a színházba, hát kell, <gül> el kell ide mennem. Na és akkor elmentem, és meghallgattam, hát gyönyörű volt ez a, ez a, ez a bemutatás, és akkor dedikáltattam a könyvet. És kérdezi ő, hogy kinek, és mondom, hogy rudas Sütkának Szlovéniából. És rám néz és mondja, hát maga az, hát ő jön le azért, mert előtte, egy héttel előtte tanítottam a függőt az egyetemen, egy kurzus keretén belül, és egy hallgató kérdezte, hogy mikor született. Na hát engem soha nem szoktak érdekelni az életrajzok, meg az író születési dátumai, meg a privát élete, meg a politikai vonzalma, stb. csak a szöveg. És akkor nézem a könyvet, hú, mondom, hogy április 14-én. Mi meg április 12-én voltunk. És mondom, hú, hát akkor írok az eszterázi Péternek egy, egy levelet, 50 éves, tehát 2000-ben volt ez, 50 éves, és írtam neki egy képes rapot, és ő akkor kapta meg április 20-án, amikor mi Pécsen találkoztunk. Aznap kapta meg. Csod... És akkor én úgy, én úgy, dönt, úgy, úgy gondoltam, hogy, hogy ez egy valami jel, tehát itt, itt valami sorseseményről van szó, és akkor végül is eldöntöttem, hogy csak pécsre fog berakkozni a doktori iskolába. Csodálatos, akkor, de azt gondolom, hogy nincsenek. Ö, ö, és beadtam a témámat, tehát a Magyar Irodalom szlovéniai recepciójával foglalkoztam volna, vagy foglalkoztam, illetve a Magyar Irodalom interkultúrás aspektusaival, illetve a Harmónia celestis fel, annak nyelvezetével, referenciáival, kódjaival, stb. És ö, természetesen szláv kontextusban is, tehát szlovén-magyar kontextusban. Ö, ezért Tomka Beáltal lett a professzorom, tehát ő lett a vezetőm. De hát én nem őt választottam valójában, én senkit nem választottam, mert én nem is ismertem senkit Magyarországon. Tehát ez valahogy magától választódott így ki, és én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez itt történt. Mert, mert a, a témavezetőm, Tomka Beárt egy hihetetlen nagy szellem, óriási nagy tudással rendelkező kutató, ragyogó személyiség, és ugyanezt mondhatom a Pécsi doktori iskolára is. Tehát egy hihetetlenül nyitott, plurális, nagyon ö, magas szakmai kompetenciával bíró intézmény volt, és hiszem, hogy az most is, és ö, hát nekem élmény és élvezet volt ez az ott töltött év. Tehát életem leg, legszebb korszaka volt. Na és akkor eldöntöttem, hogy ö, a harmónia celestiusz lenni kell fordítani szlójára, tehát ha törik vagy szakad, ennek meg kell jelennie. Hát, hát akkor izgalmas, vár, különben ez a ö, doktori, vagy később aztán a, a könyben megjelent ö, dolgozatod, mert hogy bár középpontjában valóban a harmónia celesztés és a javított kiadás van, de hogy messze túlnyúlik ö, a fordítás, a fordíthatóság témáján, mert nagyon erős benne, hogy milyen Eszterházinak az iróniája, önironiája. Uh -huh. Egy teljes fejezet szól a nyelvi humoráról, uh -huh. a. Két műnek az intertextualitásáról, arról a mozaikosságról, amiről külön beszélsz. Tehát, hogy nagyon-nagyon szerteágazó lett az, ami Eszterház, és közben az is eszembe jutott, hogy nem csak az idő, vagy kevésbé az idő, de az, hogy Eszterházi Péter meghalt, az mennyire befolyásolja ezt a szöveget. Hiszen egy élő, egy élő íróról máshogy, vagy nem tudom, hogy máshogy gondolkodik -e az ember. Én nem gondolkodtam nagyon máshogy, mert én nem éltem abba a közegbe, tehát én nem Magyarországon éltem és én őt nem is ismertem. Tehát személyesen. Én csak olvastam. És valahogy most is én őt olvasom, Tehát a, a, a szövege és a személye az, az nekem kettő. Tehát nem, nem olvastam össze, viszont ö, nagy vesztessége a magyar tehát ö, hát, ö, Nagyon nagy vesztesség. Okay. Különben nálatok Szlovéniában ha jól tudom, akkor a szívsegédei volt az első, amit lefordítottak, és mennyire határozza meg egy alkotónak a recepcióját, hogy mi az az első, ami megjelenik és olvasható? Aha, ez nagyon meghatározza. Azért, mert, mert valamilyen reprezentatív műnek kell lenni, ami, ami lefordul idegenre. Tehát, hogy va valami olyan ö, fajtának, és a szívsegédigé akkor, 1988-ban, mert ugye Eszterházi Péter 1988-ban Villenica laurátus volt, tehát megkapta a Nemzetközi Villenica díjat, és ez volt az ő első nemzetközi irodalmi díja. Tehát ezt mindenhol ki is emelik a bi biográfiájában. Na és akkor lefordították a szívsegődikét. És nagyon érdekes volt a fogadtatása, mert hogy Magyarországon akkor mindenki a postmodernről beszélt, meg a postmodern irodalmi kontextusokról, többi Szlovéniában nem dívott a postmodern, Szlovéniában az avantgarde volt, vagy a neoavantgarde. Tehát úgy, mind Jugoszláviában, tehát ex-Jugoszláviában. Mint amilyen verseket hát a Tolna is írt, tehát ő is avantgarde politikát írta. Hát írsz is elég sokat az avantgarde Tessék? Hát írsz is elég sokat az Avangárdról. Igen. Na, és, és az az érdekes, hogy a szív segédigét teljes mértékben az avantgárd politikába helyezi a szlovén íróan Éppen ezért, mert ö, különös a nyelvezete, a nyelvi játékok, a, az intertextusoknak a beépülése a szövegébe. Tehát ezek mind-mind valamiképpen a szlovén kulturális közegben az avant-garde poétikát hozzák tehát ezek az allúziók, tézások, amelyekkel ő, ő nagyon finoman és rafináltan játszik. Itt folytatjuk majd, de hoztál egy szöveget nekünk a kétnyelvű létemről, és akkor azt megkérem, hogy olvast föl, légy szíves. Aha, köszönöm. Tehát ez a szöveg tulajdonképpen rólam szól, amiről már beszélünk. Tehát a rohamosan egységesülő világunkban sok különféle kultúra szoros kapcsolatba kerül egymással, és kölcsönös megértésre törekszik. Én olyan művölgybe születtem bele, melyben a kétnyelvűség a kétkulturális ontológiai elememénél lett. Interkulturális világon méreteit a kétnyelv oktatás is erősítette. Tanári pályámnak első szakaszában is azt az attitűdöt próbáltam továbbítani, miszerint egy másik nyelv vagy kultúra tudásával új szempontot nyerünk eddigi világlátásunkban. Tudom, hogy a tudás általunk elfogadott erej különböző helyekről származó gondolatokból rakódnak össze, így a két vagy több nyelvű kommunikációs folyamatok révén minden kulturális szintér keresztúttá találkozó helyé alakul. Gondolkodásomban akarva akaratlanul feltárul Billingvál és világtapasztalatom dimenziója. Két nyelvű életkörülményemből kiindulva egy sajátos élet és nyelvszemléletet képviselek, amely természeténél fogva kultúra közé. És ez a kultúra és irodalom közisség, illetve komporatív gondolkodásmód nyilvánul meg mindennapjaimban, és nem csak tudományos területemre való tekintettel. Életemben belejátszik a magyar, a szlovén, illetve az egzsigoclán valóság. A létezésünkben lévő másmilyen jelenvonások nyelvi beszédmódban, diskurzusban, értelem, értelmezés formában nyilvánulnak meg. A két nyelvben egy különös, mistikus, rejtelmes, reteletesen sokrétű világviszonyban, világviselkedésbe vezet be. Nyelvenbe bekerülnek azok az attribútumok, amelyek a két létezésben megért sajátos élményvilágból táplálkoznak, Továbbá megmutatkoznak azok az árnyalatok, amelyek sajátos magyar-lovén kétnyelvű kultúrát működtetnek. A kétnyelv által közvetített kulturális információknál a másként, másságukban jelennek meg. Úgy vélem, hogy a másság elfogadásával saját képességeinket és adottságainkat, a minden mássága iránti fogékonyságunkat tudjuk megszületni. A kétnyelvű kellemű nyelv és kulturális horizont lehetővé tette, Feltárta és még nyitott a lélekvédésemet a lehetséges világok sok felé. Hiszem azt, hogy a kulturális pluralizmus élesíti a kultúratudatot, a több nyelv ismerete pedig a nyelvi tudatosságot csiszolja. Ha át is fogjuk saját nyelv és kultúráis iránkat, kell lennünk a mások iránt, csak úgy érzékelhetjük a másik önmegyértéséhez szükséges tükséges, tükséges enket. Ha szászado Odasütkával beszélgetünk tovább, és lehet, hogy jobban járok, hogyha te ki ezt a Nakonsvik Ovikodina, amit hallottunk zenét. Az évek során, tehát ezek az évek során, vagy az évek során, tehát ez, ez horvátul van, egyébként nem szlovénul, mert ez, ez a, a a Bielodugme, ő, ő, ők egy szarajevói banda, tehát hogy mondjuk ez zene, zene együttes, és hát a 80-as éveket teljesen meghatározta ő, de nem csak a 80-as éveket, hanem, hanem úgy végig a, a, a jugoszláv érát, és most így végig hallgat, hallgatva, tehát visszavitt egy, egy, hát egy csodás világba, egy régióba, egy illúzióba, Jugoszláviába, ami már nincs, viszont van, mint szellemi térként létezik, de, de valóságban már nincs rá. Hát akkor menjünk vissza abba a 80-as évekbe, és a szöveged az nagyon sok tekintetben, amit felolvastán izgalmas volt, hiszen arról beszélt, hogy elfogadott nyit, elfogadottság, nyitottság, és említette uh -huh. Desterházi kapcsán a Vilenicei Irodalmi Fesztivált, amelyen többek között ő is díjat kapott, uh -huh. és hogy ez a 80-as években, amikor indult, akkor ezt több is volt, mint egy irodalmi fesztivál, hiszen annyira szabadon lehetett ott találkozni az irodalomnak ö, geopolitika és mindentől függetlenül, uh -huh. hogy azt gondolom, uh -huh. hogy az a szabadságnak egy hihetetlen helyszíne volt. Igen, az Egyterázi Péter azt mondta, hogy ez a szabadság enyhe mámora, ez a zilenica. és igen, tehát... Ö, Szlovénia ezt a, ezt a nemzetközi írótalálkozót és akkor vele együtt ezt a nemzetközi irodalmi díjat 1986 óta de, abban hozta létre. Tehát azért, hogy, hogy tulajdonképpen a közép-európai régió valamiképpen megismerje, régió írói vagy, vagy, vagy művészei megismerjék egymást. És és tehát olyan díjakat adott ez az írószövetség olyan kiemelkedő irodalmi alkotásokért, amelyek ebben a közép-európai térségben születtek. Hát ennek te a jében benne vagy mondjuk egy közel tíz éve. Igen. Tehát először konzultánsa voltam ennek az irodalmi találkozónak, 2014-től pedig tagnak választottak. Hú, hát ez nagy megtiszteltetés volt, mert ugye ez egy nemzetközi zsűrita, zsűriből áll ez a, ez a, tehát ez, ez a vilenicai dolog, és 2014-ben lettem én zsűritag, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát ha már zsűritag vagyok, akkor most még jobban fogom promoválni a magyar irodalmat, és mindjárt fölteljesztettem Krasnorkai Lászlót. És, hát Nádas Péter is kapott igen, és ő díjat is kapott igen. Tehát az azt, azt jelenti, hogy abban az évben azon a díjat is kapott Tehát felolvastam a Laudációt úgyhogy nagyon szép szép volt ez a, a, ez a találkozó 2014-ben is Hát aztán meg, hogy még én két hozzám nagyon közel álló szerzőt említsek a rengetegből, de ugyanezt a díjat megkapta a Kundera, megkapta a mágrész igen. ezt a szerintem ő egy nagyon fontos szerzője volt. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon... Hát igen, tehát mágrész volt a második, aki megkapta, ugye, mert ő, ő, ő, ő tehát olasz, tehát itt Triest, és, és ez a Villenica, ez Triestől 10 km kilométerre van, ez egy barlang, ahol átadják ezeket a díjakat. Néztem fotót róla, hogy csodálatos a hely, és a Magris Dunája az meg ö, számomra egy alapmű. Visszatérve uh -huh. egy picit Eszterházihoz, hogy ö, mennyire kell egy fordításnál, egy szövegértelmezésnél az, hogy ott legyen az a magyar kontextus, hogy miközben azért van egy abszolút közös, egy kollektív tudásunk, politika, kultúra és egyebekben. De azért Eszterházi Péter ebben a két művében egy annyira, hát azt gondolom, hogy van ennek egy magyar, erős magyar felszíne, és mennyire kellenek ezek az értelmezéshez, ezek a kontextusok? Igen, ez igaz. Tehát ha valaki nagy magyar író, magyar író, akkor Észterázi Péter mindenképpen. Tehát a, a, az ő szövegei tele vannak alúziókkal, célzásokkal, tehát társadalmi, politikai, kulturális célzásokkal, és intertextusokkal a magyar irodalomból, vagy világirodalomból. És ezeket fel, először is fellelni, utána értelmezni és lefordítani, mert a fordítás az értelmezés. Ez nem, nem könnyű dolog, és de le, hát, lehetséges. A Harmonia Celestiszt Mladen Pavicic fordította, tehát ő a, a budapesti eltérnek a szlovénektora, uh -huh kiválóan fordította, mert én írtam hozzá az utolsót, és hát és elolvastam, még, még közreműködtünk is egy kicsit a fordítás közben is. Úgyhogy ez szlovénul nagyon jól hangzik a harmonyát szerezt is. Úgyhogy át tudta valamilyen formában adni ezt, ezt a szellemi, kulturális háttért, ami, ami annyira magyar. A, a, a szlovén nyelvbe. És akkor jöjjön megint egy. Rövidzen a től a Vidáor Vidáó és utána beszélgetünk újra. És természetesen a Youtube, amit sikerült egy kicsit viccesebben fölkonferálnom, rudás Sütkával beszélgetünk tovább. Uh, igen, hallottam, a mosolyodon nagyon este van, azt hiszem, és csak... Én még csak azt szeretném mondani, hogy a YouTube az nem a kedvencem, de valamiképpen ez a szám megváltoztatta az életemet egy időben, és egyszer kaptam valakitől, és aztán nagyon sokáig hallgattam évekig, úgyhogy azért választottam. Én Nekem azért is nem, volt nem sok, azért mondom, hogy teljes őrület. Ha megnézem azokat, akik azt gondolom, hogy hozzát közel állnak, vagy meghatározzák azt, ami a magyar irodalom, akkor nádas péter tolnaiottó Végell lászló Balázs attilát is láttam és valamilyen módon ők mégis csak egy irányba mutatnak de hogy mi az az egyirány, hiszen ott van szinte mindegyiküknél, nádast kivéve ez a, ez a, a két, a, két nyelviség, a a határon túlisság, ott van egy nagyon hasonló talán politikum, ott van egy nagyon hasonló, tehát hogy mi az, ami, ami én úgy érzem, hogy nagyon egy pontba tereli őket. Oh. Egy pontban is, meg nem is. Tehát vannak hasonlóságok, ezeknél a még, de nagyon sok a különbözőség, és én épp, éppen ezt a, ezt, a, ezt a különbözőséget szeretem az irodalomban. Ebben, ebben látom a szövegnek az örömét és a, a gyönyörét. Úgyhogy hogy miért foglalkozom ezekkel, tehát, tehát azért, mert, mert ezeknek a szövegei hozzák az agyamat produktív mozgásba, és, és, és elgondolkodtatnak, és, és elgyönyörködteknek, és, és elsősorban érzelmeket keltenek. És mindegyik szövegben, vagy mindegyik szerzőmében benne vannak a a, a, a kicsi, aprólékos műanszok, a kontúrok, amik engem érdekelnek, engem a irodalomban soha nem érdekelnek a nagy vonzat, ö, ö, ö, vonások. Tehát mindig a kicsi. Számomra ez adja az irodalomnak az eszenciáját, ezt tud engem feldobni, gyönyörködtetni, és ez a, ez a belülről való megvilágítás, ami, ami konstruálja ezeket a szövegeket. Igen, szeretem Nádast is, szeretek olvasni, viszont ne, nem az én világom. Tehát nem az én világom, de, de nagyon jó regénynyíró. ez egy milyen író. érdekes, hogy van, az, van egy vonzódás, miközben mégis a világ tényleg nagyon más. Közben, hogyha jól emlékszem, készítettél vele különben interjút. Igen. Tehát Nádassal készítettem interjút, amikor itt volt Szlovéniában, én mutattam be a, a, az egyik könyvét, a Saját Halál című könyvét. Igen, nekem igen, igen a megjelent állatok. Igen, és a, a, a Fabula Fesztiválon volt akkor ő Disszendék, és akkor készült ez az interjú. De Nádasnak tavaly. Tavaly vagy tavaly előtt megjelent a párhuzamos történetek című könyve, és ahhoz írtam az utolsót szlovénul. Hát ami különben csodálatos a Nádasnak a párhuzamos története, szóló. Az egy zseniális mű, tehát erre nem is lehet más mondani. Tehát egy elképesztően nagy irodalmi művészi produktum. Az különben, bár beszéltünk a fordításokról, de hát ugye ezek olyan erős nyelvi szövegek, annyira... Tehát, hogy, hogy az nagyon izgalmas lehet, hogy hogy lehet azt visszaadni, amire azt gondolja az ember, hogy az ide gyökeredzik be, akár az eszterházi fordulatokkal, akár a nála, is, ugye erre utalsz te a mozaikossággal, a behozott mindenféle idegen szövegekkel, hogy, hogy gondolom, hogy élvezett is, de hogy az egy nagyon nehéz feladat lehet úgy visszaadni, hogy valami hasonló módon éljen. Uh -huh. Hát itt is egy Észtyházi tud válaszolni, Ő egy alkalommal azt mondta egy Libyenában, hogy fordítani lehetetlen, hát akkor fordítsunk. Hát, hogy, <gül> <gül> mégis, mégis lehet, mert, mert mondom. Én, én úgy érzem, hogy, hogy mi nem nyelvet fordítunk, a nyelv csak egy eszköz, amivel fordítunk, mi kultúrát fordítunk, és gondolatokat. Tehát egy, egy szövegnek a kultúrát és gondolatvilágát egy másik nyelven próbáljuk megjeleníteni. Tehát nem, nem, nem, nem nyelvet fordítunk. Ezért, ezért mondom azt, hogy a fordítás nekem kulturális praxis. És a fordítónak nem csak a nyelvet kell jól tudni, hanem inkább azt a hátteret, ami a nyelv mögött van. Tehát az a gondolkodás és a, és a, és a kultúra. És ha már Esterházi, akkor Eszterházi Pétertől az idézet, eh, hoztál egy rövid idézetet a kis Igen, egy nagyon rövid uh -huh. És akkor azt megkérem, hogy hozz meg velünk? Tehát a kis magyar pornográfiából egy nagyon rövid idézet, az, az a címe, hogy élni mennyi. Tehát élni annyi, mint bizonyos lehetőségek között habozni, élni annyi, mint végzetesen erősnek érezni magunkat a szabadság gyakorlására, élni annyi, mint megválasztani, hogy, amivé, hogy mivé legyünk a világban. Egyetlen pillanat nincs, amikor ez a Készen létünk alább hagyhat és még, még amikor csüggetten hagynók, hogy történjék bármi, akkor is választottunk a nem választást. De talán az élet éppen akkor kezdődnék, mert élni annyi, mint elveszetnek érezni magunkat, és mivel ez a tiszta igazság, tudni, hogy élni annyi, mint elveszetnek érezni magunkat, az, aki ezt elfogadja, már meg is kezdte a magára találást, már hozzá is fogott a maga igazi valóságának a feltárásához, már szilárd alapon áll. Ösztönösen, mint a hajótörött fog fürkészni valami után, amint megragadjon, és ez a tragikus, határozott, abszolút igaz tekintet, amivel a szabadulást keresi, el fog igazodni az élet zavarában. Csak ezek az igazi gondolatok. A hajótöröttek gondolatai, a többi, retorika, póz, önálltatás. Aki nem érzi igazán magát elveszettnek, menthetetlenül elvész, vagyis nem találkozik soha önmagával, nem bukkan soha a saját valóságára. Na hát ebben a szöveg részben... Soha sem mond, hogy túl vagy már minden Sohasem mond, hogy tovább már nincs nekem. Mindig van új és még újabb, hát várda a csodát, de sohasem mond, hogy nincs tovább. Sohasem mond. Hogy túl vagy már mindenem, Nem jöhet új, Az életben hirtelen, azt hiszem, hogy Hernádi Judittal, vagy Hernádi Judit dalával egy picit belét folytottuk a szót, mert még mondtál volna valamit a kis magyar pornográfia az az elhangzott részlethez. Csak, csak azt akartam mondani, hogy ebben benne van, a, benne van az észterházi poézis. Intelligencia, irónia, kifinomultság, intertextus, egy kis ortega kapcsán, ugye, mert nagyon erősen az is benne van, úgyhogy és azért szeretem ezt a szöveget. Na a tangóval kapcsolatban pedig azért választottam ezt, mert ez a tangója, mint az élet. Egy lépés előre, kettő hátra, bűvös kör, és hát várjuk a csodát. Bizonyám, és ha már behoztad a zenét, ugye a sohasem mond Hernádi számát hallottuk, a, ez volt az utolsó zenei választásod. Elég széles az a paletta, amit megmutattál nekünk abból a zenei ízlésből, amik ma voltak. És azt gondolom, hogy aki ennyit foglalkozik a nyelvel, megfordít, aminek, hát ezeknek a szövegeknek zenéje van, dallama van, ritmusa van, tehát annak külön egy nagyon erős füle lehet a zenére. Köszönöm szépen. <gül> tehát különböző műfajú és nyelv, nyelvű zeneszámokat válogattam, mert, mert a sokszínűség az, az az én világom is, úgyhogy ezzel próbáltam érzékeltetni saját magamat, önmagamat. Aha, ö, érdekesebben az opera, vagy az a pici kis villanás, amit mégiscsak megmutattunk az elején ö, az operából, hogy ez a nagyon sok színűség ez a zenében, ez túl azon, hogy sok színűség, hát ez nagyon sok vidékre viszel minket, nagyon sok zenei műfajba, ahogy az irodalomban is, a nagyon sok ö, irodalmi műfaj az, az ö, azt gondolom, hogy öröm és izgalom, és mámor lehet. Így van. Tehát uh, itt a, a Nessun Dormában, a, ahogy Pavarotti azt a Vincserot mondja végén, ennek az előadását, maga a szenvedély, az érzéki öröm. És hát uh, én az irodalmat, én úgy gondolom, hogy az irodalommal is csak szenvedélyen lehet foglalkozni. Igazán, és őszintén, és hitelesen. Most, okay. hogy ahogy ezt mondod, a, ebben az Eszterházi doktoriban is sokszor használod az örömszót. Uh -huh. Az, az, az, az irodalomhoz, az Eszterházihoz kapcsolódóan, aki különben maga is szenvedélyes volt, és ezek az örömök ott vannak az ő művében is, és ott voltak az ő életében is. Meg azt is gondolom, hogy ami számomra összeköti ezeket a szerzőket, ez az a hihetetlen szabadság. Így van, pontosan így van. Tehát a szabadság. Mert egy szabad szellem, az csak egy szabad szellem képes erre, tehát ilyen szabad, őszinte, humoros, ironikus, önironikus műveket létrehozni. Tehát ahol nincs számítás, csak, csak, csak művészet. A szövegöröme az pedig Bártól származik, egy francia filozófus uh -huh. volt, uh -huh. és, és amikor én elolvastam azt a szövegét, vagy a könyvét, akkor, akkor tényleg éreztem a szövegörömét, és ez a filozófiai ez filozófia, ez tulajdonképpen olyan szenvedél van megírva, mint egy bármilyen más szépirodalmi szöveg. Úgyhogy benne van a szenvedélyebben, azért használom én ezt a szövegörömét. Így van, a szöveg örömét, illetve szenvedéllyel nyúlni ezekhez a szövegeket. Hát nagyon-nagyon örülök, hogy beszélgethettünk nagyon sok mindenről. És hát akkor itt a búcsú pillanata, Rudas Utka volt a vendégünk, a belsőközlés mai vendége. Szlovéniában élő, ha jól tudom, most éppen Mariborban élő Igen. irodalomtudós, fordító és a Vilenicai Irodalmi Fesztivál zsűriének az egyik tagja. meg megtisztelő volt, hogy velünk voltál, és hogy hoztál saját szöveget, meg egy picit Eszterházit is megidéztük, ha már nem lett amúgy velünk. A hangmester Csorba László nevében is megköszönöm, hogy velünk tartottak, hogy figyeltek ránk, további szép estét kívánok, Martonévát hallották. Belső közlés Dal és szöveg elsőkészből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés